Джулія Квін Бріджертони Книга перша Герцог і я Розділ сьомий Чоловіки просто як барани Куди один, туди й решта Світська хроніка Леді Вісселдаун 30 квітня 1813 року Що ж, дійшла висновку Дафна Її брат сприйняв розказане йому порівняно спокійно До того моменту, коли Саймон майже закінчив виклад їх маленького плану який досить часто переривався її додаваннями та поясненнями, Ентоні встиг скрикнути не більше, ніж сім разів. Вона порахувала, що було принаймні вдвічі менше, ніж вона передбачала. Все ж таки вона попросила його притримати язика, якщо хоче, щоб вони закінчили розповідь. Мабуть, він дуже хотів цього, тому що кивнув, стиснув губи і більше не переривав до самого кінця. Хоча від його гнівного погляду здавалося, ось-ось заваляться стіни, або в кращому разі обвалиться ліпнина зі стелі. Коли Саймон і Дафна замовкли, він коротко запитав. «Ви здуріли?» «Так і знала, що ти це скажеш», – сказала його сестра із виглядом пророчиці. «А що я ще можу сказати?» – голос його набирав сили. «Не знаю тільки, хто все це перший вигадав і хто з вас головний ідіот?» «Чи не можна тихіше?» – процідила Дафна. Хочеш, щоб мама все почула? Якщо почує, вона матиме серцевий напад, сказав Антоні знижуючи голос. Виходить, ми можемо сподіватися, що вона не почує, так, Антоні. Звісно, тому що вашу безглузду вигадку із цієї хвилини можна вважати неіснуючою. Дафна склала руки на грудях і рішуче заявила: "Ти не можеш нас зупинити. Як ти це зробиш?" Антоні кивнув у бік Саймона. "Я вб'ю його." Не кажи ні синітниці, Ентоні. Дуелі бувають і з дрібниці, сестро. Тільки якщо дуелянти кретини. Або один із них. І з задоволенням віддам цей титул моєму супернику, пробурчав Ентоні. Але я ані трохи не жартую. Саймон же твій старий друг. Дозвольте мені ставити хоч одне слово, промовив старий друг. З цієї хвилини він мені більше не друг, крикнув Ентоні. Дафна безпорадно подивилася на Саймона. Продовжуйте, будь ласка, скажіть йому щось. Саймон усміхнувся, наче нічого не сталося. «Із задоволенням. Якщо мій колишній друг надасть мені такої можливості...» Ентоні повернувся до нього. Здавалося, він готовий знову вчепитися в горло. «А ти? Я хочу, щоб ти покинув цей будинок. Перш ніж зможу вимовити промову на свій захист?» «Ентоні!» – гукнула Дафна. «Тут і мій будинок теж, і я прошу Саймона лишитися». Її брат розвів руками. Гарас, нехай каже, що він хоче. Але лише коротко. Говори і ти, якщо є що сказати. Вона знову глянула на Саймона. Той знизав плечима. Веселий вираз обличчя змінився втомленим. «Починайте ви», – сказав він. «Це ж ваш брат, а не мій». Вона набрала більше повітря і вперла руки в боки. Не тому, що в неї була така звичка, а просто не знаючи, куди їх подіти. «Насамперед», – сказала вона, – «я хочу повторити, що...» «Виграю від здійснення нашого задуму більше, ніж герцог Гастінгс». «Хоча він і стверджує, що хоче, вибачте за вираз, використовувати мене, щоб триматися на пристойній відстані від інших дівчат». «І їх не дуже спокійних матерів», – уточнив Саймон. «І їхніх матерів», – погодилася Дафна. «Але, щиро кажучи, я переконана, що він помиляється. Жінки не перестануть цікавитися ним як перспективним нареченим лише тому, що він звертає увагу на іншу жінку, тим більше, якщо ця жінка – я. «А чим ти така погана?» – крикнув Ентоні. Дафна почала відповідати, але Саймон не дав їй це зробити. «Я спробував викласти йому вашу теорію», – сказав він. «Зрозуміло», – з невдоволеною гримасою вимовила вона. І Ентоні не задовольнився вашим викладом. Тоді не знаю, чим і як можна його хоч у чомусь переконати». Їй здалося, що звук, який видав Саймон, був схожий на схвальний смішок. «Я можу продовжувати?» – спитала вона, звертаючись до Ентоні. «Чи мій час скінчився?» Той мовчав і за нього відповів Саймон. «Ваш брат тут господар становища», – сказав він, – «і зберігать часу. Якщо він дозволить, думаю, нам варто спробувати ще хоч раз відкрити рота». Ентоні стукнув кулаком по столу. Ця дія, мабуть, заміняла йому нову спробу схопити гостя за горло. А ти, погрозливо промовив він, заткнися, якщо не хочеш пробити своєю розумною головою вікно і вилетіти на вулицю. Знаєте, сказала Дафна, я завжди підозрювала, що чоловіки по суті дурні діти, але ніколи не думала, що такою мірою. Саймон задоволено посміхнувся, наче почув комплімент, а Ентоні розлючено крикнув. Продовжуй нарешті, Дафно. Добре. Але я скорочу свій виступ і скажу лише одне. Сьогодні я мала шість кавалерів. Цілих шість. Хто пам'ятає, щоб така кількість наглянула одразу? Я – ні, – пробурмотів Саймон, що викликало роздратовану гримасу Ентоні. Я теж, – підтвердила Дафна. Тому що такого ще не було. Шість прекрасних чоловіків один за одним били мідним молотком у двері, марширували по холах і коридорах, подавали квіти – Намагалися вести розумні промови, а один навіть декламував вірші. У Саймона був такий вигляд, ніби він зараз почне аплодувати. А чому це сталося? Хто скаже? Вказівний палець Дафни націлився на брата, але той мовчав. Тому що він... Палець перекинувся у пік Саймона. Його світлість Герцог Гастінгс був настільки люб'язний, що вчора ввечері виявив до мене увагу на прийомі у Леді Данбері, Саймон, що зручно спирався на книжкову полицю, блискавично випростався і заперечив. «Вибачте, але я не ставив би питання саме таким чином». Дафна спрямувала на нього важний, наче вивчаючий погляд. «А як би ви його поставили?» Він встиг вимовити лише займенник «я», як вона знову заговорила. «Запевняю вас, усі ці красені, яких ви застали у нашій вітальні, ніколи раніше не наносили мені візитів». Якщо вони такі короткозорі від природи, із легкою зневагою, сказав Саймон, чому їхня навала справила на вас таке враження? Вона мовчала, тільки-кілька разів моргнула. І Саймонові здалося, але ж цього не могло бути, що в очах у неї заблищали сльози. Чорт забирай, він зовсім не хотів цього. Дафна витрила одне око, вдавши, що воно просто свербить. Потім притиснула тильний бік долоні до губ, Думаючи, такими жестами обдурити присутніх, але це їй не цілком вдалося. Ентоні наблизився до неї і поклав руку на плече. «Бачиш, до чого призводить твоя промова?» – крикнув він Саймонові. «Не звертай на нього уваги, Дафі, він просто осел». «Цілком можливо», – сказала вона, – «але ж розумний осел». Ентоні злегка злякався, він не очікував такого формулювання. Помітивши його замішання, Дафна докорила братові. «Не треба було ображати гостя. Я змушена заступитись за нього». Вона вже посміхалася, Саймон клонився. «Більшого компліменту на свою адресу не можу уявити, міс Бріджертон». Ентоні вирішив повернутися до перерваної розмови. «Так, кажеш, їх було, я маю на увазі відвідувачів, шість?» Вона кивнула. «Із герцогом Гастінгсом сім». І хтось із них міг би зацікавити тебе, як, скажімо, так, як майбутній претендент на твою руку. Саймон відчув, що йому стає трохи ніяково. Але чому? Яка йому, по суті, справа? Дафна нахилила голову. І з кожним із них я б із задоволенням продовжила дружні стосунки. Раніше й вони дотримувалися, наскільки я розумію, такої самої думки. І лише сьогодні внесли мене до списку кандидатур для романтичних стосунків. «Хто знає, якщо з'явиться можливість», – додала вона, – «з одним із них дружба могла б перейти до... Але...» Вирвалося в Саймона, але він не продовжував. «Ви щось хотіли сказати?» – Дафна дивилася на нього із пустотливою цікавістю, в абсолютно безневинному погляді. «Так, він хотів щось сказати, дуже просту і, на його думку, цілком логічну річ. Якщо всі ці джентльмени зволили помітити переваги Дафни тільки після того...» Як їх оцінив якийсь герцог, або маркіз, віконт, коваль, чорт забирай, то вони є справжні осли. І дуже дивною виглядає готовність Дафни вибрати когось із них у нареченні, чоловіки, чи як там іще це називається. Не дочекавшись продовження, Дафна знову обернулася до брата. Виходить, ти визнаєш дієвість нашого плану. Про дієвість не скажу, але в чомусь він може послужити тобі на користь. Утім, це залежить від того, що ти сама хочеш. Ось нарешті чую розумні слова. Зараз у голосі Дафни не було ні тіні іронії. Ентоні, скажу чесно. Незважаючи на те, що мамина напористість мене замучила, сама я хочу заміж і не збираюся це приховувати. Так хочу. Я хочу мати чоловіка, власну сім'ю. Хочу цього, напевно, більше, ніж ви з мамою можете уявити. І якщо безглузде інсценування, яке ми задумали, зуміє допомогти мені, я буду тільки рада». Саймону різали слух щирісті прямота її визнання, а також слова «безглузде інсценування». Але в той же час він не міг не піддатися чарівності теплоти, що виходить із її темних очей, від її трохи приглушеного голосу. На Ентоні теж подіяли слова сестри. Він глибоко зітхнув і сказав із деяким небажанням. «Добре, я погоджуюся з вашим, як ви його називаєте, планом». Дафна підбігла до нього, рвучко обійняла. «О, Ентоні!» Вона поцілувала його в щоку. «Я знала, ти найкращий з усіх братів у світі!» Ентоні перевів погляд на Саймона. «Бачиш?» Промовив він вибачливим тоном. «Що з нами можуть робити жінки? На який обман ви мене штовхаєте?» Додав він твердішим голосом. Саймон не міг не здивуватися. Як швидко змінюється настрій у його приятеля і супротивника, як за такий короткий час він, Саймон, встиг перетворитися з нерозлучного друга на запеклого ворога і потім знову стати добрим товаришем. Проте, ще голосніше і впевненіше продовжував Ентоні, у мене є низка умов. «Ми сповнені уваги», – сказав Саймон. Ентоні кинув на нього невдоволений погляд, уловивши в тоні глузування, але заговорив знову. «Насамперед, таємниця вашого задуму не повинна виходити за межі цієї кімнати». «Звичайно», – одразу погодилася Дафна. «Ми й не думали інакше». «Так», – підтвердив Саймон. «І хоча я впевнений, що ваша матінка тільки захопилася б нашою кмітливістю, вам зрозуміло видніше, кого посвячувати в нашій таємниці». Ентоні зміряв його крижаним поглядом, коли він вгамується, цей жартівник. «Ми не на студентській вечірці». Крім того, процідив Ентоні, ви не повинні залишатися наодинці ніде і ніколи. Саймон промовчав, але Дафна з легкістю сказала О, це виконати неважко. Те ж саме було б, якби ми по-справжньому закохалися. Навіть були заручені, вірно? Саймон згадав, що вони з Дафною майже вже порушили ці суворі настанови, коли випадково наткнулися одне на одного в коридорі у леді Данбері. І якби не п'яний дурень Бербрук, то можна вважати, вони були б наодинці. І потім під час танцю теж, якби не стежили за ними очі Ентоні, який з надмірним і досить неприємним завзяттям виконує обов'язки старшого у сім'ї. Тепер Ентоні подивився на нього в очікуванні відповіді на другу свою умову. Саймон коротко кивнув. Згоден. І ще, продовжував Ентоні, воно належить до тебе, Саймоне. «Якщо я колись побачу або дізнаюся, що ти якимось чином поплюжиш, ганьбиш Дафну своєю поведінкою, якщо побачу, що ти наважився, наприклад, поцілувати її чортову ручку, коли поруч із нею немає супроводжуючих, то я... Я відірву тобі голову, будь я недобрий». Дафна подивилась на нього з певним жалем, як на не зовсім здорову людину. «Ти не знаходиш, Антоні, що це вже занадто?» «Ні», – гаркнув він. «О, тоді я мовчу». «І правильно зробиш, сестро. Я не чую твої відповіді, Гастінгсе». Саймон мовчки нахилив голову. «Добре», – з легкістю сказав Ентоні. «Значить, ми покінчили з цим, і ти можеш нас покинути». «Ентоні», – з докором вигукнула Дафна. «Чи маю я вважати, що мені відмовлено в обіді, на який я був тобою запрошений?» – спитав Саймон. «Саме так». «Ні», – Дафна схопила брата за рукав. «Ти запрошував його? Як тобі не соромно». «Це було давно», – буркнув Ентоні. «З того часу минули роки». «Це було минулого понеділка», – уточнив Саймон. «Ви маєте обідати з нами», – вирішила Дафна. «Мама буде така задоволена, а ти…» – вона смикнула брата за рукав. «Перестань вигадувати, як зручніше отруїти свого друга». Раніше, ніж Ентоні зрозумів, що відповісти, Саймон сказав зі сміхом. «Не турбуйтеся за моє життя, Дафна. Ми разом із ним навчалися у школі, і я добре пам'ятаю» чи в нього завжди було погано з хімією. «Я таки уб'ю його», – сказав Ентоні, – «як про щось уже вирішене». «Ще цього тижня. Ти цього не зробиш», – вигукнула Дафна. «Уже завтра ви будете у вашому клубі разом диміти манільськими сигарами». «Не й у цьому», – сказав Ентоні. «Ні, будете. Я маю рацію, Саймоне». Він задумливо вивчав обличчя свого друга і бачив у ньому щось нове, чого раніше не помічав». Особливо у власних очах, щось дуже серйозне. Шість років тому, коли Саймон покинув Англію, вони були юнаками. За минулі роки обоє безперечно змінилися, він це відчував по собі. Проте свого друга приймав таким, яким той був у свої двадцяті з невеликим. Але і Антоні вже не колишній, у нього з'явилися обов'язки, про які Саймон і уявлення не має. Сімейні обов'язки і відповідальність вести життя молодших братів, захищати сестер – Саймона всього лише обтяжує існування його титула, у Ентоні ціла сім'я, і тяготи ці незрівнянні. Його другові доводиться набагато важче, так чи варто на нього ображатися за те, що він надто обережно виконує свої обов'язки і заходить у своїй гарячковості дещо далі, ніж треба було б. «Мені здається», – повільно промовив нарешті Саймон, звертаючись до Дафни – ми з вашим братом зараз далеко не такі, як шість років тому, і з цим нічого не вдієш, таке життя. Через деякий час у будинку Брічартонів почалася метушня, інакше кажучи, приготування до обіду. Дафна змінила вбрання на вечірнє, темно-зелене оксамитове плаття, яке, як казали, надає її карим очам смарагдовий відтінок. У ньому вона й була зараз у головній залі будинку, де марно намагалась заспокоїти матір, у якої розгулялися нерви. «Не можу зрозуміти», – обурювалася Вайолет, старанно жестикулюючи. «Чому Ентоні не сказав мені, що запросив до обіду герцога? Ми нічого не встигнемо зробити. Жахливо». У руках удав не було меню обіду. Воно починалося черепаховим супом, і після потрійної зміни страв закінчувалося м'ясом молодого баранчика. Під соусом бешамель, за яким слідував десерт чотирьох видів. Їй важко було приховати саркастичні нотки у голосі, коли вона сказала. «Не думаю, мамо, що герцог матиме підстав поскаржитися на недостатню кількість їжі. Я хочу сподіватися, цього не станеться», – вигукнула мати. «Але якби я знала про його прихід заздалегідь, ми мали б страви з яловичини. Герцог розуміє, що у нас незваний обід». Пайлет промовила повчальним тоном. Якщо є герцог, обід не може вважатися незваним, ти просто не розумієш багато речей. Дафна задумливо глянула на матір та говорила цілком серйозно та явно була засмучена. Мамо, повторила Дафна, сама дивуючись своєму терпінню, не думає, що Гастінс із тих людей, який хоч і став нещодавно герцогом, який очікує, що через його присутність на обіді ми всі встанемо на голову. «Можливо, він не очікує саме цього, донько моя. Але у кожному суспільстві є свої правила і традиції. І відверто кажучи, я не розумію твого спокою та повної відсутності інтересу. Нічого подібного мені дуже цікаво. Але ти зовсім не нервуєшся. У подібних випадках необхідно хоч трохи нервувати. Так роблять всі. Адже він збирається одружитися з тобою». Дафна почула стогін. Його вирвала вона сама. «Мамо, він нічого не говорив про це. Він і не винен. А навіщо, скажи, він танцював із тобою минулого вечора? З тобою і більше ні з ким. О, так, ще у достоїв цієї честі Пенелопу Фезелінгтон. Але вона не береться до уваги. Він зробив це із жалю до дівчини. Мені подобається Пенелопа, мамо». Мені теж. Я чекаю, не дочекаюсь того дня, коли її мати, нарешті, зрозуміє, що дівчині такої комплекції зовсім не підходить помаранчевий атлас. Це жахливо. А що б їй підійшло? поцікавилася Дафна. Не знаю, не чіпляйся, будь ласка, з безглуздими питаннями, коли я й так не знаходжу собі місця від хвилювання. Дафна безнадійно похитала головою краще я піду й розшукаю Елоїзу. Так, це буде до речі. І прослідкуй, будь ласка, щоб Грегорі не вимазався до того, як сяде за стіл. Перевір його вуха, чуєш, він погано миє їх. А щодо Гіацинти, просто не знаю. Боже, що нам із нею робити? Гастінгс не очікує побачити за столом десятирічну дитину. Чекає мамо, Ентоні казав йому, що ми обідаємо всією сім'єю. Але багато сімей не садять за загальний стіл наймолодших. Отже, ми серед тих небагатьох мамо, хто це робить. Дафна зважилась нарешті на глибоке демонстративне зітхання. «Я сама говорила з герцогом, і він усе зрозумів, навіть сказав, що сподівається на задоволення пообідати в нормальній сімейній обстановці, адже він не має сім'ї, і кажуть, не мав. Бідолаха, допоможи нам, Боже!» Обличчя матері не втратило схвильованого виразу, навіть пішло плямами. «Знаю, про що ти подумала», – лагідно сказала Дафна, не перестаючи вражати своїм довготерпінням. «І ручаюся, що сьогодні, Грегорі, не підкладеш маток картоплі у сметані на стілець Франчески. Він уже подорослішав. Але він зробив це лише минулого тижня. З того часу він і став дорослішим», – не дуже впевнено припустила Дафна. Погляд матері ясно казав, що вона абсолютно не вірить у це твердження. «Добре». Сказала Дафна, згадавши приклад старшого брата. «Тоді я просто пообіцяю, що вб'ю його, якщо він поводитиметься погано. Загроза смерті не налякає. Він, на щастя, іще не знає, що це таке». Філософськи зауважила мати. «Краще сказати, що я продам його коня. Він ніколи цьому не повірить, мамо, знаючи твоє добре серце». Леді Бріджертон розвела руками. «Виходить, ми взагалі безпорадні перед ним. Боюся, що так». «Діти, суцільне занепокоєння», – підсумувала Вайолет. Дафна посміхнулася. Вона добре знала, як її мати любиться занепокоєння. Леді Бріджертон відкашлялася, перш ніж вимовити надзвичайно значну на її думку фразу. «Гадаю, донько моя, що Гастінгс був би для тебе чудовою партією». «Тільки гадаєш, мамо? Я впевнена, що взагалі будь-який герцог «Чудова партія», навіть якщо у нього дві голови і він бризкає слиною під час розмови з обох ротів. Мати не могла не посміхнутися. Ох, язичок у тебе, Люба! Але повинна чесно сказати, що зовсім не маю наміру видати тебе за будь-кого. І якщо я знайомила тебе з багатьма чоловіками, то для того, щоб поповнити число твоїх шанувальників. «Моя заповітна мрія», – Вайолет зітхнула, – «бачити тебе в шлюбі». Такою щасливою, якою була я із вашим батьком, з цими словами вона пішла, залишивши Дафну на одинці зі своїми думками. А думала Дафна ось про що. Складений Гастінгсом і схвалений нею план не такий вже й хороший, якщо розглядати його серйозно, і насамперед постраждає від нього її мати, коли зрозуміє врешті-решт, що вони лише грали в кохання та у майбутній шлюб. Саймон благородно запропонував Дафні виконати наприкінці роль зачинниці їхнього розриву, а собі залишав амплуа відкинутого нареченого, проте їй починало здаватися, що, мабуть, краще було б навпаки, щоб вона, хоч як це сумно і навіть ганебно, виявилася жертвою його легковажності та обману. Тоді принаймні мати не зможе обрушитися на неї зі сльозами та докорами. І залишиться тільки шкодувати нещасну дочку і журитися, як та могла прогаяти такий шанс. І цього разу, подумала з усмішкою Дафна, мати мала брацію. Саймон ніколи ще не приймав їжу у такій обстановці серед такої кількості дорослих та дітей, які належали до однієї сім'ї. І дуже дружньої та галасливої сім'ї, доброзичливу атмосферу не змогла порушити навіть горошина, що перелетіла майже над головою Леді Бріджертон з одного краю столу на інший і націлена малим Грегорів його молодшу сестру. Кидок був неточним, і Ацинта не зрозуміла, що на неї скоєно замах. Дав навчасно прикрила серветкою рота, щоб голосно не розсміятися, а винувати всього цього вміло зобразив на обличчі янгельську невинність і повну непричетність до польоту зернятка із сімейства бобових. Саймон мало говорив під час обіду, воліючи слухати інших, іноді відповідати на звернення до нього питання. Їх ставили всі присутні, за винятком двох, що сиділи на його полегшення з іншого боку. Втім, і звідти вони примудрялися кидати на нього? Ні, не горошини, але не схвальні погляди. Це були Ентоні та його брат Бенедикт. Найбезпосередніша з присутніх десятирічна гіацинта довго випробувано дивилася на Саймона і нарешті запитала напрямки. «Ви завжди так мало розмовляєте?» Місіс Бріджертон мало не поперхнулась вином і дівчинці відповіла Дафна. «Наш гість, – сказала вона, – просто набагато ввічливіший за деяких із нас, хто ні на хвилину не закриває рота і перебиває одне одного, начебто боїться, що більше йому ніколи не доведеться ворушити язиком». Грегорі зрозумів ці слова буквально і тут же, висунувши язика, почав ворушити ним, але місіс Бріджертон суворо порадила йому використати цей орган для того, щоб доїсти швидше те, що в нього на тарілці, згадавши, Чуть не десь, що діти люблять або повинні брати приклад із дорослих, Саймон швидко спорожнив свою тарілку і, виразно глянувши на Грегорі, попросив добавки, чим заслужив вдячний погляд господині, яка не забула нарікати на хлопчика. «Бачиш, – сказала вона, – як розправився герцог із грошком і побажав іще. Подвійний натиск подіяв, Грегорі сховав язик і поквапився доїсти те, що мав». «Ентоні? – запитала одна з дівчаток. Саймон не був твердо впевнений, хто вона – Гіацинта або Франческа. «Чому ти такий злий сьогодні?» «Зовсім не злий!» – огризнувся він. «Не вигадуй!» Саймон подумки подякував дівчинці. Йому було нудно і незатишно від виразу обличчя Ентоні. І він починав шкодувати, що прийшов сьогодні і взагалі затіяв весь цей спектакль який спочатку здавався смішною і загалом досить безневинною грою. «Ні, злий!» – наполягала на своєму Гіацинта, або Франческа, а може взагалі Елоїза, звертаючись знову до Ентоні. «Добре», – відповів він, – «не заперечу. Ти права, я сьогодні злий. А на кого?» – спитала одна із трьох сестер. «На увесь світ. На білий чи на вищий?» – поцікавилася Дафна, і Саймон не вперше оцінив її дотепність. Ентоні не відповів, і паузою скористалася місіс Бріджертон, промовивши з чарівною усмішкою. «Маю вам сказати, що сьогоднішній вечір – один із найприємніших для мене цього року», – вона глянула на Грегорі. «Навіть те, що деякі дозволяли собі кидатися горошинами, не могло його зіпсувати. Хіба ти бачила?» – пробурмотів хлопець. «Я думав, дорогі діти, – урочисто промовила мати. – Коли ви нарешті зрозумієте, що я бачу і знаю все, що відбувається в нашій сім'ї?» Оскільки відповіді не було, вона відразу ж переключила свою увагу на Саймона і запитала «Ви не зайняті завтра, ваша світлосте?» Здивований зненацьким питанням, той відповів злегка заїкаючись «Ні, по-моєму». «Прекрасно, тоді ви повинні приєднатися до нас». П «Приєднатися?» – перепитав він. «Звісно, ми всі їдемо завтра на прогулянку до Грінвіча». «До Грінвіча?» – луною озвався він. Дафна з цікавістю спостерігала його замішання. «Ми давно збиралися прогулятися туди», – терпляче почала роз'ясняти Леді Бріджертон. «Візьмемо човен, влаштуємо пікнік на березі Темзи. Це буде чудово, чи не так? Ви ж поїдете з нами?» Дафна вважала за необхідне втрутитися. «Мамо», – сказала вона, – «у герцога, напевно, безліч справ». Леді Бріджертон зміряла доньку крижаним поглядом. «Що ти кажеш, Дафно? Герцог щойно сказав мені, що він завтра вільний». Вона знову обернулася до Саймона. «І ми обов'язково відвідаємо Королівську обсерваторію, тож це буде не просто розважальна прогулянка». Обсерваторія закрита для публіки, але мій покійний чоловік був одним із її піклувальників, і я впевнена, що нас туди пустять. Саймон упіймав погляд Дафни. Вона відповіла йому легким потиском плечей. Звернувшись до Вайолет, він сказав, для мене буде честю приєднатися до вас, леді Бріджертон. Вона променисто посміхнулася і поплескала його по руці. Як мило з вашого боку, герцогу.